Dialog. Argumentul contează am găsit, stimați auditori, sunt redactorul prezentator Anatol Caciuc și vă invit să audiați emisiunea „Loc de Dialog. În această seară voi discuta cu președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, expreședintele țării, Evadmir Vororin. Bună seara și bine ați revenit la Radio Moldova. Bună seara dumneavoastră, bună seara, stimați Radio Vă mulțim foarte mult că ați făcut loc în agenda dumneavoastră de a veni la Radio Moldova și a discuta despre mai multe aspecte, sunt importante, despre situația din Republica la Moldova, după alegerile parlamentare din 24 februarie, dar și despre perspectivele de dezvoltare a țării, pentru că alegerile s-au încheiat, urmează cursul feresc al țării noastre. Desigur, vom și despre cooperarea cu instituțiile internaționale, pentru că, pe parcursul mandatului dumneavoastră, ați avut foarte multe vizite în străinătate, au fost semnate mai multe documente care acum se implementează, să amintim -am de parteneratul este care a fost uh, inclus în agenda de dezvoltare a țării noastre pe parcursul mandatului dumneavoastră, dar și cooperarea cu NATO pentru că s-au împlinit pe 16 martie 25 de ani de la Parteneriatul pentru Pace, iar pe parcursul mandatului dumneavoastră a fost semnat un acord individual, un plan individual de acțiune. Da. Da. da, deci lucruri foarte importante des despre care, desigur, ascultătorii doresc să afle cât mai multe detalii din prima sursă, așa spunem noi. Da, să încercăm să, da. să răspundem. Da, să începem cu evenimentul de mâine, când va fi prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura 10, -a, după care va trebui să se discute despre formarea coaliției de guvernare. Și trebuie să amintim că în anumite perioade de timp, în calitate de lider al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, dar și de președinte de țară, ați avut mai multe negocieri de formare a coalițiilor, a de guvernare. Această procedură este complicată și, într-adevăr, se negociază punct pe punct ceea ce urmează să realizeze o coaliție de guvernare. Și după ce vom detalia. <laughs> da Într-adevăr conform constituției eh, Parlamentul nu a ales Este obligat În timp de o lună Să-și înceapă activitatea Aceasta este unică Ce pot eu spun cu ferm că bine În orice caz Parlamentul trebuie să se deschide Sesiunea nu, an, nouă Al ședințelor. Dar nu știu ce o să fie mai departe și nu știe nimeni. Domnul ăsta a spus că o să treacă la formarea... Urmează așa. ...coaliților. <laughs> Chestia asta trebuie să o facă până mâine, până acum. Și noi am auzit tot împreună că discuții diferite coaliții cu aceia, coaliții cu acei lanți, dar până la urmă decizii, concrete și un răspuns concret în fața societății, nici la radio, nici la televizor, oamenii nu au auzit și nu știu ce o să fie mai departe. Poate va fi mâine pentru că se discută că urmează să se formeze fracțiunile pe parcursul a 10 zile, după care, deci urmează, este o procedură mai îndelungată. Fracțiunile, iarăși, conform legii, ele trebuie să formate până în ziua deschiderii sesiunii oficiale. Deja fracțiunile, după câte sunt informate sunt s-au organizat. A nu au fost aleși lideri da, de da, da, dar da, oricum în nu, acolo, acolo mare complicație nu este, pentru că fracțiunii este și ei pe care, conform rezultatelor ei au venit să activeze în acest nou parlament. Uh, mie îmi pare așa, că o să se deschide uh, oficial ședința legislativului, mâine o să fie uh, întronat imnul Statului. și probabil că cu aceasta se termin ședința. Așa scurtă? la fi ședința? A, probabil că o să fie același variant care a mai fost și patru ani în urmă, când nu se puteau înțelege aceia care pe urmă au format fracțiunile majoritare prin diferite metode despre care, dacă ar fi necesar noi, mai vorbi. Pe parcurs, da. Și care e aici? Să deschide oficial ședința Parlamentului, da? Dar nu se închide oficial ședința Parlamentului. Se întrănează și se spune că dați propuneri pentru candidatură la președinte Parlamentului, pentru vicepreședinți, pentru comisiile parlamentare, care sunt obligatorii format cu fără regulamentului Parlamentului. Și ne întâlnim peste o săptămână. Ca exemplu. Eu cam... Îmi pare mie că așa scenariul noi mâine o să auzăm, <gură> și o să vedem <gură> în această primă ședință a Parlamentului. Pentru că nu sunt gata nimeni. Da. De tot, nicio o fracțiune, nu are majoritate respectivă. Democrației cu... Socialiștii nu pot forma, forma într-o echipă pentru că sunt probleme aiaștia... Socialiștii au probleme de la Răsărit din partea Moscovei. Aiaștia acum nu-ți pot înțelege cu socialiștii pentru că au probleme cu aiaștia care sunt de peste social, din Statele Unite și <laughs> o să, o să marche un, un, un bazar un târg, poate fi foarte întrelungat acest trg. Poate și termină cu aceștia și mulți analisti politici. Eu nu sunt analizi politici nu doresc să mă ocuie cu așa E complicată misiunea. Nu că e complicată, dar e cum să vă spun eu, trebuie să-i tare obraze, că și aia și și nu crezi. Dar analiștii noștri politici sunt așa Da, Dar să termină cu așa E, pot să-i cred pe ceși analizi politici care vorbesc aceasta cu chiar și colegi era Putem să ajungem într tu pic. Ori poate fi alt scenariu. Cel mai, mi îmi pare, cel mai probabil, că el deja a fost um, discutat, nu, no. a fost verificat, no, a verificat în Parlamentul trecut, când de la noi, într-o bună zi, sunt toți neagră, de fracțiunea noastră au dispărut 15 deputați. și deputați și-au trecut departe fracțiunii Partidului Democrat. Și acum, cei care au investit atâția bani în aceste alegeri, peste 250, peste 300 de milioane, care au cumpărat atâți alegători, care au avut atâtea cheltuieli, ca ei să margă la legeri repitate și să din nou să îmblă să cumpere alegători, să falsifice și rezultatele alegerilor, e prea scump și e prea periculos. Deci e simplu. O să-și să cât nu se ajungă la democrație, 30 și le treabă acolo 8 dintr-o parte, 38 și mai trebuie încă 13, 14, 15 toți, ca și aia 15 care le-au cumpărat data trecută. Și așa, ca la bazar, acum s-a -o, -o deschis bazarul, cu rădichea, cu altceva, eu îl cumpăreau iarăși pe iarăși. Credeți așa, în așa variante. Posibil. Posibil, da. Noi vorbim despre posibilitate. Posibilitate da, o da, da, pentru da, da. că în cadrul emisiunii de loc de dialog ar, a neștutat diferite scenarii, da. Ar da trebui tot să fie cinstit, ar trebui să fie tot ar trebui să fie așa cum dictează sovestea și necesitățile care stau în fața societății, a fiecărui cetățean, a țării întregi. Dar cu preț de rău așa. s-o primit și aici eu trebuie să fac o, o notă suplimentară. să o primit din cauza cui? Din cauza legătorului. Noi, partidul nostru i-am printâmpinat. Partidul Comunistilor, ca să înțeleagă... Da. Nu, a, Partidul da, nostru, da, da, da, da, mai este altul da, care, da, da, <coughs> da, da, bravo, <coughs> e mai este alt partid care se al nostru, dar nu e al nostru, da. al nostru e al comunistilor, da, da. așa, noi am printempenat că o să fie probleme, nu credeți și nu vă vindeți votul pentru nimic, nu... Păreri de rău, așa e situația, s-a creat. Păreri de rău, îmi pare rău. Da, 3,75% nu a fost rezultat pe care l-ați intuit? asta sau... a fost rezultat, nu că de noi, dar a fost un rezultat programat de alții. Vedeți câte modificări s-au făcut la codul electoral. Și alegerile să nu fie pe liste de partid, dar să fie jumătate pe liste de partid, de, de deputat 50-51 pe unii nominal. Dacă ar fi fost pe liste de partid, Partidul Democrat avea să iasă după alegeri cu 12 mandate. Dar așa ei s-au cumpărat 18... Puteți să cumpir și mai mult, dar nu știu ce s-a întâmplat. A, ei s-au împărsit cu socialiștii. 18... De aceștia, unii au venit din partea democraților și 18 din partea. Socialiste. Acum e foarte ușor între democrați și între să facă cei ce aceste cucește care au venit pe unii numinat. Ei nu dun de fel de responsabilitate față de legători. Dacă cum vreau să-ți spus poveste la oameni, că nu aici dumneavoastră în sată dumneavoastră, să străim, am să mă ajutăm, am să luăm și am să prășăm împreună, am să semânam, am să răcutăm, o uitate e douăze. Dacă îți vedea și cine ne aude, -au, să mă creadă pe mine, și dacă nu cred astăzi o să creadă pe sășbată de nu știu timp. Da. De deci aceea uh, s-au făcut diferite modificări sau diferi diferite scheme de falsificare a rezultatului alegeri, Începând de la numărul legătorilor, începând de la uh, uh, uh, uh, însur alegerilor. Nu a fost niciodată de când în Moldova suverană, cum suntem noi astăzi, da? conform Constituției, ca să fie uh, președinte ca nevalabile 400.000 de, de buletini de vot, oameni buni, 400.000 de 1.400.000 de, de participați la alegeri. Deci acești 400.000 de, de buletini de vot nevalabile, 300.000 sunt acele care sunt au votat pentru partide. Și 100 pentru acei unii nominal. Eu mă întreb, în între aceste 300 de mii, câte boleteni de vot nevalabile sunt care au votat pentru comuniști? Pentru partidul comunișt. Iar că și răspuns la întrebarea dumneavoastră, că noi am înșelat cu 3,75%. Iar că de ce noi am ieșit? Asta a fost o schemă, asta a fost un proiect care s-a realizat cu mare succes. 700 de aceștia, observatori da, din diferite, din diferite, tiri, da, toți, ura, ura, alegerile au trecut, brava, nu au fost șoferi din clăcări. de încălcări 3.000 de observatori a noștri, parcă de care mănâncă fondurile este din străinătate tot timpul și spun că ei fac aici regulă și monitorizează și nu știu ce tot așa, nu au observat nimeni. dar 400 de mii de voturi nevalabile au fost 120 de voturi nevalabile. Au fost 40 de voturi nevalabile. Noi am analizat toate, toate alegerile care au fost președinte. Da. În 14 ani și ei la în au fost. Așa ceva nu a fost. Asta a fost o schemă de falsificare extraordinară. Extraordinară. Domn președinte, dacă Partidul Comuniștilor din Republica Moldova ar fi acces în acest Parlament de Legislatura a 10-a oricum, nu obținea majoritatea, cu cine ați fi făcut coaliție, Cu cine vați fi... Da, ați fi dus negocieri, pentru că oricum ar fi propus mai multe partide. Aici încurcă în întrebarea aceasta în metale, încurcă cuvântul dacă. Iacă fără dacă... Cu dacă și cu fără dacă... Dacă și cu fără dacă nu se Noi n-am făcut niciodată niciun fel de coaliție cu nimeni începând în 1998, de adică în prima dată am venit în Parlament cu 40 de mandate. Noi n-am făcut aceste coaliții, aceste alianțe, nu din acea că nu era necesar, că de multe ori era necesar. Nu dintr că noi suntem așa de capriceoși, așa de abiceoși, nici într-un caz. Noi n-am făcut cu, nu din cauza noastră, din cauza lor. Că ei, cum asta noi să facem coaliții, să ne unim cu comuniștii? Doamne ferește, aduceți-vă minte. Noi, după evenimentele din 7 aprilie, acum o să fie de grabă iară, 7 aprilie, da? noi am ieșit cu 60 de mandate aleși normal, cinstit, democratic, fără niște fel de ca acum, fără niște fel de modificări a, regula, a, a regulamentului alegeri despre alegeri, dar un vot nu s-a ajuns. Să și Eu am luat la toate fracțiunile care fost aducem în Parlament. și cu Orician, cu Filat, cu toți aceștia care acum nu mai sunt în istorie și nu trebuie să fie de fapt ei niciodată. Dar am luat pe la toți? Vă vezi. Problema nu e în noi. Problema ce facem cu țara acum hotărâm problemele societății și facem oameni așteaptă de noi. n au vrut nimeni. Un vot. Au fugit toți pe sau S-au ascuns toți că e pe noi, nu știu pe une. Nu, nu găsește pe nimeni. N-au votat niciun vot. A doua oară noi am mers la alegeri. O regulamentului, două luni de zile dacă nu se să alege conducerea parlamentului, nu se să alege președintele țării. Parlamentul se rezolva și da? si se anunță alegeri uh, anticipate, repetate și si pe 28 iulie au fost alegeri repetate și si noi am venit în Parlament cu 48 deja de mandate, au început oamenii a că noi n-am luat măsuri necesare, adică n-am bătut pe nimeni, n-am pușcat pe nimeni, n-am caleșit pe nimeni, că la noi așa oamenii că e netroparte când se uite, bă, să fie bătăi care filme sunt cele mai populare, unde se varsă sânge, unde se jerte, unde se bandite de tezbândesc părerile, așa acum se ducă televizoarele noastre, societatea noastră. Da, și atunci și pe noi, ca un fel moral, ne-au pedepsit, am venit nu cu 60 de mandate în Parlament, dar cu 48. Democrația în frunte cu același de Deacov, au venit cu 13 mandate. Dacă noi uh, ne aducem aminte de aritmetica din clasa a doua, 48 cu 13, în sumă ne dau 61 de mandate. Fix 61 de mandate. Și în... -a Eu l-am invitat pe Deacov și am propus postul de președinte al Republicii Moldova. Ne unim împreună și să conducem țara mai departe. Deci ați cedat postul de președinte al țării? Postul de președinte al Republicii Moldova, împreună formăm guvernul, președintele Parlamentului, dacă noi cedăm postul da. de președinte a Republicii Democraților, ne revine nouă, președintele Parlamentului, împreună formăm guvernul, proporțional, și mergem înainte. Ei, nu, eu nu pot. Acest nu pot. scenariu nu l-am auzit, până acum nu s-a făcut uh, public. Deacă vă lăscunde, deacă coada lui are tăte scenarii, acest deacă, și odată, odată, eu am să toate parantezele, și chiar și acum vreau să vă spun. În satul de în Bașcălie, din raionul Taraclie, au, au luat boletine de vot 2936 de cetățeni. 2936 de cetățeni. Aceste buletine de vot, după ce au trecut oamenii prin cabină, le-au dat drumul în urnă. Când au deschis urna, în urnă au găsit numai 1070 ceva de buletine. Dar 1.900 de boleteni de vot nu sunt. Și de acum devine deputat pe unii nominal? Da, dar vedeți că erau oricum observatori din partea tuturor partidelor. Și ce au văzut observatori? Nici observatori nimeni. Observatorii ăștia care au venit, mai ales străini. Și şa... a partidelor? A, a partidelor nu au văzut nimic pentru că acolo când am să număr voturile, dar nu pot vedea nimic. Dar ei sunt au tot ce, ce trebuie lor, eu primit am. Și, se numără voturile, nu sunt 1900 de boletine și dacă de devine deputat în Parlament pe un nominal. Nu, ce vorbim noi? Care partid comunist în așa condiție poate să ne merească în Parlament? Dar ne Putem să rupem nu numai papușii, dar nu știu ce de pe noi putem să rupem dacă, penăș această falsificări. Noi știm la concret, sate concrete care ne-au votat pe noi majoritatea din alegătorul de această sate. Din Raiuani știm la concret. Și la urmă, i și ne-am ales. Cu falsificări și cu... să îți vedea ce falsificări, ce se aduc. Noi cu asta a început cu dumneavoastră. Eu, eu nu cred în ceea că acest parlament a fi capabil să activeze și lucreze și să fac Deci treabă. o variantă pe care o elunțați ar fi alegerile anticipate. În acest caz... Nu, dacă, da. dacă democrații mai scot din buznare încă vreo 300 de milioane sau cât acolo ca scumpere vreo. De la ce ar fi, Fie această trecere. Și el mai bă, aproximativ. Cel, nu aproximativ, da. dar cel mai concret, asta de la socialiști. Socialiști ar putea da. trece la. cred că. Știți, sunteți ocupați uh, tot timpul aici la radioș, nu aveți timp să urmăriți da, site-urile. Da, Dar pe multe site-uri deja îi scris că există și lista a 12 uh, deputați din de la socialiști care deja știu și sunt gata să la democrație. O să vedem mâine, o să fie clar. Dar, oricum, mergem pe acea altă variantă, deci alegeri anticipate. În, în acest caz, Partidul Comuniștilor ar participa din nou la alegeri? Da, da. obligatoriu, dar noi nu, nu, nu, nu aratăm o situații o Noi Ne pregătim acum, așa. asta pregătim. Încă adică nu am început, pentru că cum faci? Da, urmează să vedem ce va fi. Da, dar da, ne pregătim de alegerile or public și locale. Și o problemă. Dacă, dacă ești partid politic, te numești partid politic trebuie să fie activ în viața politică dar să nu azi particip mâine nu particip deci alegerile din 24 februarie nu v-a făcut să fiți pesimiști ca partid ca forță politică nu ne-au făcut din acești considerente că aceste alegeri așa de, de mult s-au falsificat dar uitați-vă un exemplu Curtea Constituțională confirmă rezultatele alegerilor parlamentare Înainte ca Comisia Centrală Electorală să publice aceste rezultate a alegerilor la computer, pe computator, nici pe computer, nu pe hârtie, unde s-au auzit de lucruri vădate? Tot, tot, tot, tot din toate părțile falsificate, tot din toate părțile bișuși. E foarte straniu că așa numiți observatori străini, eu, eu a și umblat prin beșurile Moldovei, Cricu, binește mici... Ei, nu, nu le faci publicitate, sunt bune, într-adevăr. Nu, la dar le fac publicitate, nu la Beș, le fac publicitate la este care au venit ca observatori, ca oameni cinstiți. Mine mă anunță Ion Lepciu, care e reprezentantul nostru în adunarea... parlamentară par ce să CSI, când mai tincă de pe timpurile lui Pietru I. El da mare acolo 177 de ani în San peterburg Că domnul președinte Ziva cu tare numește Ziva peste două zile eu doresc să vin cu 24 de deputați de diferite țări și să ne întâlnim cu dumneavoastră, discutăm despre viitoarea ca peste două, trei zile să fi alegerile. Ion, nici o problemă. Mai multă dată că eu, când eram președinte da, l-am trimis acolo de, de, de acolo s-o de atunci s-o acolo. Vine ziua când trebuie să ne întâlnim, noi ne pregătim în sediul partidului să-i întâlnim oaspiță, mă rog, să stăm în discuție, el contactea telefon și aștepia mă Dar nu-i pot aduna, nu-i pot găsa, de unde-i pierdut? Pe în pe, pe restaurante, pe unii pierdut? Și chiar nici unul nu poți găsi nici doi, nici trei, nici patru, și așa și nu veniți ne întâlnire. Eu ca certe să numesc observatori străini, izviniți-i. Hey, aceste lucruri trebuie să fie confirmate oficial, pentru că oricum sunt emisiuni. Eu le declar <laughs> oficial. <laughs> le declar oficial la dar da, Nu avem dreptul să... Nu, la, da. drept, da. Eu vorbesc, da. eu răspund. familia Ion Lipciu și Este ora 18.32 de minute la Radio Moldova, emisiunea Loc de Dialog. Discut cu președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, ex-președintele țării Vladimir Voronin. I-am referit la situația din Republica Moldova, care este acum, care ar putea fi în viitorul cel mai apropiat, pentru că mâine va avea loc și prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a 10, după care urmează să vedem cum va fi formată coaliția de guvernare sau alegea încipată, așa cum am enunțat anterior, așa cum a confirmat și domnul președinte Voron. Dar acum să ne referim la alte aspecte care sunt foarte importante. Revenim la... 7 mai anul 2009, atunci când la Praga a avut loc summitul parteneriatului estic și Republica Moldova alături de alte 5 republici și Fox fost sovietică au fost incluse în această platformă de cooperare cu Europeană, parteneriatul turistic Republica Moldova atunci a fost reprezentată de Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Andrei Stratan. Ca. Și mi-amintesc foarte bine data de 9 mai, când la complexul Memorial Eternitate a venit domnul ministru și va a declarat ce urmează să fie în cadrul acestui parteneriat și dumneavoastră, într-un fel. Spărat. De ce Republica Moldova, care are perspectiva europeană, a fost inclusă în acest pachet cu alte șase țări care nu au altă perspectivă? Dumneavoastră, atunci, în anul 2009, credeați în perspectiva europeană a Republicii Moldova? Aici problema mai mult ține de geografie decât de politică. Cum? Cum n-ar fi? Cum n-ar s -ar situația? Cine n-ar fi la condușire țării? Care, cu politică, n-ar promova unul sau altul partid? Moldova, geografic, este amplasată în Europa. Și aici pe noi să ne ocolească, pot, prin timp care. Pot să ne facă că nu ne văd, că nu ne înțeleg, că nu ne aud. Dar voi? Geografic nu suntem în Mai multe da noi suntem un punte de trește, de la est la vest. O punte foarte importantă, dacă ne în aminte de istorie, pe, pe, pe teritoriul ăsta nu pământul ăsta nu și în trecut. Și fel de... de turși, ruși, suedeși, car al 12, cine numai nu-a trecut, eu nu mai vorbesc de războiile astea ultimile de 76 de ani în urmă, da. Deși noi suntem sortiți să fim în Europa, în construcția aceasta europeană, ea se numește paternat estic, ea se numește uh, Uniunea Europeană, sunt, sunt alte dimensiuni de, de, de, de, de activități a noastră cu, de comun cu alte țări. Și aici ești, ești, ești obligat și, din postura care o persoană respectivă o ocupe, de țării sau conduce cu guvernul, este obligat să participe la aceste instituții. A? Mai departe, noi putem vorbim și despre parteneriatul cu NATO pentru pace, care totuși au fost semnat încă de e, domnul Petru Lucescu, dar pe urmă nu am preanugit această activitate, mai mult de atât. Le amintești la mulți oameni că noi, mă rog, noi cu de rău, trăim cu cozi, Nu să ne aminte ce am Eu nu vreau să-i pe, pe, pe toți, dar cu cei care eu comunic, poate nu-i mergem mie, știi, nu cu cei care trebuie comunic. Da, sunt eu, eu am în vedere policieri, în da. primul rând. Policieri care nu știu ce am mâncat Dar da. Noi, în colaborare cu parteneriatul NATO, pentru pace, așa se da, ne de, de pace, Noi am hotărât foarte multe probleme importante, necesare extraordinare pentru Republica Moldova la acel moment și acum. De exemplu, pesticidii, herbicidii, care erau rămasă după destrămarea Uniunii Sovietice, mii, zeci de mii de tone, cu ajutorul acestui parteneriat uh, NATO, noi le-am evacuat din Moldova. Noi am construit cu NATO. Uh, am primit așa caz că eu am devenit prietenul NATO. Nu prietenul NATO, dar prietenul secretarul general NATO, domnul de Hobbs Hefer. A fost pe timpuri uh, secretar general NATO. Da, după Halver Solana, a devenit Iabde de Hefer, secretar general NATO. Am devenit foarte bună relație, relații am avut. lor au construit și școli, și grădniți în Moldova. E și ce se însemna pentru noi NATO? Noi NATO nu, că să ne înarmăm, să ne cumpărăm rachete, să ne cumpărăm tancuri, uh, nu uh, știu, faci cum toată tancuri ăla, uite-ai pânit acolo, Uite, -te acolo, te-ai -te Te oprit. Da. Dar noi hotărăm probleme pe cu interesul național. Și nu numai aceasta. Moldova, fiind o țară mică și cu nu, nu cu mari posibilități de influența la geopolitică, la multe chestii astea internaționale, noi trebuie să ne căutăm interesul nostru acolo unde noi putem să-l găsim și pentru care putem să avem folos. Da. Deși noi am, am avut relații bune și cu Federația Rusă, și cu țările CSI, și cu Occidente. Eu, până astăzi, am și a rămas unicul președinte care am uh, fost invitată vizită oficială în Statele Unitele de către domnul președinte George Bush. Nici până la mine, nici după mine, nici un președinte nu este invitat să efectueze o vizită în Statele Oficială. Unitele Oficială. Da. Da. În afară de aceasta eu am avut încă trei întrevederi cu domnul Bush în diferite formaturi internaționale. Da, la adunarea generală La adunarea generală 1 în Washington, în Praga la un summit și în Liban la un summit, da. De ce? Noi trebuie și astăzi așa politic să ducem. Aștia care sunt oameni renumiți care scriu cărți, care sunt filozofi, spun așa că nu din și și bogatich stran. există țări care sunt bine sau rău Și noi trebuie să din teza aceasta și să ne gândim cum conducem noi Moldova și facem cu Moldova țara noastră. Deci considerați că domnul ca președinte de țară a condus corect. Eu nu dumneavoastră care a fost președintele țării 8 ani. Eu -am dat, mi am dat tot interesul și tot, tot, tot, tot, tot, să facem ceva bun pentru Moldova. Putem să amintim că noi am luat țara cu o datorie de 85% din PIB, din produsul intern brut, și am luat țara cu, după ce am plecat în două minute la guvernare, cu 12,8 numai datorii pe intern brut. Uitați-vă cum ce se face. Și moștenirii primesc aia care mâine deschidțării des sau parlamentului. 24 de miliarde de lei Stimați radioascultători, 24 de miliarde de lei dătoriei pintieri. Dătoriei pintieri, asta și ca din care din bani, din banii care plătesc salariile. Se plătesc indemnizațiile, să plătesc pensiile, să plătesc bursele, să hotăresc probleme legate de o sănătății, de educație, de, probleme, de alte probleme ce sunt comunale, toate, toate, toate aceste probleme. 24 de miliarde de datorii, 12, 12, miliard, 12 miliarde de lei datorii externe, care iarăși procentele trebuie de rambursat cu procentele datorii acestei externe. că și teneri primește actuala guvernare. Iacob și moștenirea au lăsat guvernul sub conducerea lui Paulușa Filip. Iacă ce au făcut ei? Domnule președinte ați vorbit foarte frumos despre cooperarea cu Uniunea Europeană, cu NATO și atât în acest context am să vă rog să detaliați. Dumneavoastră ați înțeles acest lucru că este necesară cooperarea cu aceste instituții, dar alegătorii dumneavoastră nu v-au uh, taxat la alegeri pentru că într-un fel v-ați reorientat. Uh, pentru atunci când se vorbește Partidul Comunistor se avea medere cooperarea cu Federația Rusă în primul rând. Păi, eu vă spun, repet, eu am avut în jurul la 40 de întrevederi bilaterale cu și nu așa cum a stat Dodon. Cum se duce așa vine? Da. Cu nimic. După fiecare întrevedere erau semnate documente. Noi, în, în, în 2002, pentru prima dată, dup după anii independenței, a semnat cu Federația Rusă, Dogovorul dugo de Bază, de relații bilaterale, reciproce, prietenești, cu Federația Rusă pe termen de 20 de ani. Nu fost aceștia care s-au dat acest acord Și în baza acestui acord s-au desfășurat Și în dezvoltarea lui între acest acord s-au desfășurat Și multe alte activități multe alte acorduri pe dimensiuni concrete Concrete, concrete, da, concrete interguvernamentale Și, inter și președintele Putin așa. a fost la Chișinului multe ori da. și vizite oficiale Și multe, multe alte probleme Da, nu e nu posibil Toate probleme. mult multe dată că dacă, când hotărește o problemă Astăzi apare altă problemă poate și mai mari de cei care e hotărât-o astăzi mâine trebuie să o hotărești și aici viața nu se oprește vrea nu se oprește că ai semnat azi un document și pe sub de ani golea da, aici trebuie să-l tot timpul. Cu ori de rău, care ne-au urmat pe noi, s-au început -a, a face deștepți. Că noi de dus și am să ne unim mâinile cu românii, că noi suntem mâini, am să trăim în Uniunea Europeană, că noi pe păi mâini nu știu am să ne ducem, dar noi ne mai duși noi Uniunea ei. Aici e pământul ne în aici ne-am să fim, aici nu am să ne Dar trebuie să fim prieteni cu toți școlii și cu, cu Uniunea Europeană. Și tot noi, dacă dumneavoastră doriți să faceți această retrospectivă, în 2002, nu a ridicat drapelul modernizării, nu integrării. Integrarea asta e prea exact. grăbită, vorbă și decizie. Trebuie deci, la început, țara trebuie modernizată conform standardelor europene. N-aș te primească nimeni între această Europa niciodată dacă țara n-aș fi modernizată conform standardelor respective europene. Tu, tu, tu de acuși cus fi acolo când ne vine Europa și sunt cu mâinile intense, cu bun de în dați-ne bani, că noi suntem moldoveni, suntem, nu, nu știm a lucra, nu ne dă și capă, nu așa, sau și povești, spui acolo. Tot la început, standardele europene, implementează-le la tine casă. Și apoi urmă, demonstrează europenilor, uite, Moldova e în rând cu țările Europei. Moldova face tot ce e și se face Europa. Moldova... Să conformă acestor standarde. Și atunci, noi putem. Noi am făcut ce e și trebuia să făcut în primul rând, ca să nu pierdem cetățenii noștri, ca să nu fie nevoiți să primească cursul la cetățenie română, numai de aceea, ca să poată. Circula. Circula, uh, da, corect. Circula prin Europa. Noi am făcut tot ce a fost necesar pentru a dobădi acest regip de circulație liberă a moldoveni. Noi am, făcut, am îndeplinit toate șerințele Unii Europene și am semnat cu ei acordul de comerț asimetric. Nu simetric, adică eu, matali și matamie, dar asimetric. Noi putem și cușpilitatea noastre și, și producții noi să vedem în Europa liber dar europenii nu puteau să vândă la noi fără de permisiune și fără de cotele noastre. Asta e un succes. Era la avantajul Republicii Moldova. Păi nu, că Europa, Uniunea Europeană și de milioane de populație. Acolo e un potențial economic extraordinar. Deși noi am hotărât aceste probleme. Și multe alte lucruri legate cu modernizarea Europa, Moldovei au fost standardelor europene. Pare de rău, procesul acesta astăzi s-a stopat. Și vreau să vă spun, eu chiar vă mulțumesc pentru această întrebare M-a dus la, la, la așa. Așa, ușuria m-a dus la. la ușurial adus, <laughs> da, ușuria a acest moment. Știi de ce s-a stupat? Pentru că nu le ajunge carte, dacă așa mai mult dovedește, la cei care conduc țara acești 10 ani de zile. N-au patru ani de. sau cât câți ani de Şapte casă? Șapte da. ani de casă. Analfabetism complex la, la ei în uh, executarea acelor, acelor acord de asociere care un grabă, mare, l-au semnat. Noi nu eram pregătiți de semnare acest acord categoric, nici din punct de vedere profesionist, nici din punct de vedere tehnologic, nici din punct de vedere informațional s-a dus Leancă și cu ăsta din Georgia și cu ăsta de Ucraina, și au făcut un gest politic mai mult. Și că acum avem urmări. Cu Uniunea Europeană ne-a închis, ne-a blocat nouă toată finanțarea, cu Uniunea Europeană cu noi aproape că nu prea spune bună ziua. Și am ajuns noi din cauza acestor personaje care nu cunosc ce și trebuie să fac, Și nu știu cum să fac aceste lucruri. Și încă un lucru. Dacă, hai, dacă eu nu înțeleg... Problema aceasta De ce nu invit un consilier De ce nu invităm un, un reprezentant Al acestei Uniuni Europene Aici la noi, în Moldova De ce nu ne ducem noi la ei acolo Uitați e că aici, noi am ajuns la, la Momentul acesta Că aici nu putem mișca mai departe Pentru că s-a creat așa situație Că, că nu știm ce să facem de ce nu suntem cinstiți? De ce nu spunem noi deschis? Păi nu, nu, nu știm, că noi, Pentru noi asta e prima dată. E lichbies. Licvidația, bezgramă, asta era în, aici, în anii 30. Iată, m-am ajuns la alt moment, tot așa ușurel. Dumneavoastră te a avut consilieri externe pe politică externă? Eu pot să mă mândresc cu toți consilierii care eu am avut uh, în ducul, excepția 2-3, care, cum spune, nu ne merită atunci și ei la noi, în fiecare situație. Da, o asta deja nu mai Noi Nu interesează pe politica externă. Eu am avut în președinție unul de cei mai puternici economiști. Și atunci și astăzi, în Republica Moldova, pe Oleg Moisei și Eu am avut-o pe una din cei mai capabili și mai înțeleaptă doamne în problemele sociale pe Oxana a pe diferite dimensiuni în agricultură, în, în, în politică externă. Iată, mă interesează anume aspectul ăsta, pentru că, într-adevăr, unii am comentat că ați avut consilieri, să le spunem, din umbra extern, care v-au ghidat pe această dimisiune politica politică externă, pentru că, într-adevăr, acțiunile dumneavoastră au fost catalogate foarte corecte în acea perioadă. Numai nu din umbră. Nu din umbră, da. Nu din umbră, dar oficial. Da, și, uh, uh, în primul rând, conform Constituției uh, responsabil de politică externă a țării, este președintele Republicii exact. Moldova. Și eu, când noi am ridicat, repet, drapelul modernizării conform standardelor europene, am creat un comitet național pe această temă de modernizare conform uh, uh, cerințelor europene în frunte cu cine? Cu președintele Republicii Moldova. Și odată pe lună eu pesteșeam personal ședința acestui comitet și ascultam raportul fiecare persoană responsabilă de una, de alta, de -a trei acolo, nu numai domeniul extern. Și diferite domenii, economice, agricultură, sociale, diferite, diferite domenii, țând de această uh, modernizare a Moldovei pe, pe dimensiune europeană. Ascultam rapoartele acestor. Acest lucru v a solicitat uh, partenerii externi nu, sau așa ați crezut că e bine? Nu, pentru că, pentru că uh, ce vorbit, eu tot nu mă pre -pre nu prea Înțelegeați. nu Înțelegeați. Nu Nu, știam la concret ce înseamnă aceasta. Cum trebuie făcut această lucru sau acel lucru sau alt lucru. Și noi toți împreună îi consultam. Ministerul dacă, dacă dumneavoastră deja îți face, uh, plin, mă, mă, mă, mă, să facem această retrospectivă, aminteți vă că eu, prin decret prezidențial, Ministerul Afacerilor Externe l-am transformat în Ministerul Afacerilor Externe și integre Da, exact, 2007, PEN. da. Și în 2007, da. mulțumesc. și integrării europeni. Și am introdus acest și i-am dat statutul de vice prim ministru pe, pe aceste probleme. Că el poate nu numai în cadrul ministerului, acest ministru, să coordoneze, să organizeze activitatea. S -a s -a avem da, a, -a avem să aibă mai puternici. Să avem puternici și să-i consolideze pe toți în jurul aceste teme. De ce el nu știu să prime, de ce și nu am avut aceste rezultate? Și iată, în acest context, pentru că văd că discuția noastră. Este foarte sinceră, facem retrospective, analize, comentarii. Federația Rusă sau liderii de la Kremlin nu vă arată din deget că de ce Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană. Bine. Da, aici Dumnezeu merită engisiat. E așa, se întâmplă. Se apropie finalul emisiunii și trebuie să fie interesant. Păi, și bravo. În 2002, pe 7 octombrie, Vladimir Vladimir Putin a împlinit 50 de ani. Da. Să în sănătos. Da. Mai departe. Și a da. fost la Chișinău Da. Așa. Și acest eveniment al lui de jubileu de 50 de ani l-a petrecut aici în Chișinău Pentru că a fost summit-ul țări președinților țărilor CSE. A fost organizat, a fost planificat și că a adică vrut să fugă de Moscova știți că pe noi președinți când ne vine ziua nașterei, asta e o pediapsă pentru că stau în rând de oameni far, bus, stau în rând de oameni ca la mauzoleu și tu stai, stai și primești acești felicitări și da, te gândești eu mă gândeam în fiecare an el felicit pe mine pe persoana Voronen sau el felicit, sau eu felicit vă vezi că și de afară unii scris ați avut de a și de așa prieteni, da? Nu, eu mă gândim la aceasta, la concret, nu? Nu putem să-i întrept cine toți ferești. Deci, încât ferești Putinul fugi de la Moscova, să nu feriște, vă vezi că unii scris peședinile Federația Rusă. Da, dar înainte de aceasta, lună, pe data de 30 iulie, ei am scris la o Că în cadrul pregătirii către summit-ul, e din Chisnău, ar fi bine că noi discutăm o problemă, că toate deciziile summitelor, nu numai de Gheșon, dar fiecare dată care noi le petrecem în cadrul țărilor CSI, deciziile să le standardizăm cu acele decizii care le eu în cadrul Uniunii Europene. Mas o sincronizare. Eu vă, vă prezint dumneavoastră textul. Eu, vă eu, vă cred, eu vă am cred. copia, înscris semnată de Putin, că el să această lută propunere și asta este foarte interesant și fost foarte important și foarte necesar de a făcut așa lucru. Nu, dar, ce nou și birocrația birocratie, poate și mănânci și idei. Și le mănânc. Chiar a președintelui, da? Chiar și <laughs> a unui președinte. Numai... Asta nu a fost mâncată ideea mea. să eu le-am aruncat tot președinte. Important că am fost susținut de Putin personal. Că, că ar bine. fi bine că noi să ne Adică și facem noi în spațiu CSI să, să fie asemănători cu așaia și să faci în spațiu european. După ce prima ați fost la cărba țării, ați discutat cu președintele Putin despre situația din Republica Moldova, ați comunicat că Foști colegi? Am avut uh, două întâlniri uh, deja neoficiale. Nu oficiale, da. Neoficiale, da. Una în Moscova și una în Crimea. Uh, pardon, uh, în Crimea, în Soci. În Soci, da. În uh, și cum apreciați situația din Republica Moldova? Asta a fost de mult. De mult, da. De mult ani în urmă. Acum, dacă am discutat despre. Republica Moldova între Iest și Vest, dumneavoastră, cum vedeți mai departe cooperare Pentru că unele forțe totuși insistă pe părerea că ar trebui să se apropie de spațiul estic. Aici nu trebuie șuvaieli. Nu trebuie cum în nu boți, vă spun șarahanie dintr-o parte în altă. Noi trebuie să ne căutăm locul nostru specific pentru Moldova, pentru țara noastră, răzând din acele posibilități care noi le avem. Avem terenuri cele mai performarte, ce în nevoie din lume. Dați să dezvoltăm agricultura. Avem climata necesară. Dați să facem ce și putem noi facem. Avem alte posibilități de a crea ramurile respective. Dați să aceste ramuri de prelucrare a celor produse agricole ca să nu stăie acum a primă doamnă lângă catedrală în Chișinău și să vândă struguri. Înțelegeți? Acă și unii ce trebuie noi să facem. Dar nu să ne băsim în bancul, bacul prietenii foarte greu să i faci, foarte ușor să i pierzi în viață. Asta nu numai că eu vorbesc în politică, eu vorbesc și în general. În general, dar personal chiar vorbesc. Partică, de poate repede să poți să-ți pierzi prietenii. dar în politică încă e mai important. Cum? Tu constate, te înțeles că este Și mânii te-ntoși înăpoi și gata, noi cu tine dar da, nu, noi, da, asta am greșit că am semnat că nu n-am semnat. Din cauza aceasta noi nu putem hotări foarte multe probleme pe intern. Uitați-vă ce face cu transnistria. Niște imitanții deja. Înainte măcar spuneau că faci... Pe noi ne vină eu că faci imitații, că doci ce tratativi... da dar mergeau tratativi regulat. Și participau și reprezentanții statelor Unite și a Uniunii Europene și toți participau la aceste tratative. Altă treabă că nu s-au terminat cu, cu rezultatul cel care noi toți ne-a și pe nasă să reintegrăm republic, să integrăm Republica, să reintegrăm pământul nostru, țara noastră, dar erau tratative, Dar acum nimic, nici nu s-au odisit tratative. Ei, nici de nimic, nici de vidieri, bilaterale, nimic. Din potriva, cum am spus, a scandal între Dodon și între Crăsna da. dar cu și ocazie. de ce trebuie nouă scandaluri? Noi și nu ne ajung scandalurile uh, <laughs> în <laughs> Parlament, dacă când ajung acum se de și s-a ajung scandaluri, mama, mama, mama. Acum, când sunteți doar lideri de partid, uh, treceți ușor spre satul de Baștenă? Încă n-am încercat uh, pentru până acum. Nu, la început nu puteam trece, că eram președinte. La da, era nu puteam trece, pentru că eram deputat. Acum nu, nu, nu ești deputat, nu, ești președinte, nu, domnului, nu, nu, nu, nu, nu, nu, la. Comisia aceasta care așa... Unificată de control? Care, da, nu, nu, așa asta care e numită, cum uiteam, femeie așa, Christi, Cristina. Cristina da, care Da, Cristina, care... Pe, Vicepremise cu... pentru reintegrare. Da, da, așa. da, așa numite, da, ca să afle de la transnesterni care e statutul nostru acum. Pentru că e păcat, eu nu mă pot duce la cimitir la părinții mei, nu știu ce înseamnă asta. Asta e ceva strașnic, înțelegeți? Domnule, președinte, au rămas doar 3 minute până la sfârșitul emisiunii. Eu obișnuim ca la sfârșitul acestei ediții să adresați ascultătorilor un mesaj. Ce trebuie să creadă ei? Ce le doriți, poate? Prima, și trebuie să creadă ei, trebuie să creadă forțele proprii dar trebuie... Eu nu știu cum să mă mai exprim. În fapt e clar și extra... sincer. Da. <laughs> nu, no, dar eu așa Am... fac. De multe ori spun că e zic, măi vrac, măi. Nu, no, lasă să spui și așa. așa. Dar să nu fii așa de credibil. Să nu fie așa de credibil, nici și acum când așa au fost trași, de credibil în campania aceasta electorală, așa că să vedeți cu ce s-a termini, să vedeți ce s-a fi în parlamentul acesta. Eu nici nu își imaginez. Să, să, să, să nu dăi drumul la vrabie din mână. Cu privitoarea, cei care încă nu au venit, că, că încă. Da. Că vedeți că e frică Da. Fii mai atent în toate aceste lucruri, față de toți care, care se învârtească în jurul lor numai cu interes, numai cu aceia că se i nu numai cu aceia că să-i susțină. Fii foarte atent la cei care promit. Toți acei care promit prea mult și, că, și dacă e în ieri își vrea să însoare cu o fac. Fii foarte atent când prea mult și când prea mult este. Dacă e lucrează undeva în colectiv pe conducătorul lor, să nu-l creadă dacă el boltaiește cu limba și nu face nimic. Dacă e vorba despre lege, să fii foarte atenț, să nu creadă pe toți că el a să vină și să o facă fericită. El astăzi poate să ide acolo ceva, dar pe urmă, gata, mii, nu-ți mai aduce aminte. Eu le doresc sănătate și să fie cât mai puțin credibil, cât mai puțin credibil și cu cât mai mult optimism să mergem înainte. Mulțumim foarte mult pe această notă optimistă. Încheiem și noi prezentarea emisiunii în loc de dialog. Am discutat cu președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, expreședinte al țării Vladimir Voronin. Ne-am referit la situația din țara noastră după alegerile parlamentare din 24 februarie. Mâine va avea loc prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura 10, dar ne-am referit și la perspectivele de dezvoltare a țării, la cooperarea cu instituțiile internaționale, în special Uniunea Europeană și. NATO, pentru că pe parcursul mandatului președintelui Voronin au fost semnate mai multe acorduri de colaborare și iată că acestea au, au dat și unele rezultate. Sunt redactorul prezentator a Natol Caciuc și împreună cu regizorul Galina Madan, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară plăcută în continuare. Mulțumim, domnule președinte, că ați găsit și, și loc în agenda. -o și eu pentru invitații și întotdeauna cât vor fi invitații și eu și alte prezentați partidului. Cu de plăcere, venim la vă așteptăm, cum drag. O seară bună în continuare. Dialog. Argumentul contează